Arjuna sněl prapor s emblémem lva a meditoval o agnim. Z oblohy spadl nebeský prapor ozdobený zlatem s vyobrazením hanumána. Když ho Arjuna uctivě obešel, připevnil prapor na žerť kočáru. Přikázal Búminžejovi, ať řídí, a kočár se pohnul k severu směrem ke kurovcům. Arjuna ze všech sil zatroubil na svoji lasturu. Vydala hromový zvuk, po jehož zaslechnutí koně padly na kolena a hrůzou ochromený princ se zhroutil na podlahu kočáru. Arjuna ho utěšil a řekl mu, ať sebere všechnu odvahu. Jsi kšatria a syn vznešeného krále? Proč se třeseš a ztrácíš nad koňmi vládu? Mnohokrát si slyšel halas bitvy, troubení mocných lastur a trup. Proč máš strach jako obyčejný člověk? Princ vstal a chopil se opratí. Postavil koně na nohy a odpověděl. Jistě, že jsem slyšel troubit mnoho lastur, ale nikdy žádnou jako je tato. Také jsem nikdy neslyšel žádný luk znít jako Gandiva. I ten nebeský prapor mě naplňuje údivem. Ta opice se zdá být živá a jako by se chystala z praporu seskočit. Moje mysl naprosto žasne. Arjuna se zasmál. Stůj pevně na kočáru a drž opratě ze všech sil, protože znovu zatroubím na svou lasturu. Arjuna ještě jednou zadul na lasturu a rozechvěl luk. Jejich společný zvuk se rozlehl do čtyř světových stran a zdálo se, že roztrhne hory. Princ jen s obtížemi zůstal na nohou a ovládl vyděšené koně. V dálce dróna slyšel hrozivé zvuky, jejíž původcem byl Arjuna a obrátil se k Duryodanovi. Není pochyb o tom, že s námi přichází bojovat savjasáčí jsou vidět ještě hrozivější znamení, která kurovcům věstí neštěstí. Tvoji vojáci působí neradostným dojmem, jako kdyby naříkali. Všichni naši čí bojovníci stojí bez hnutí, zbaveni energie. Nad našimi šiky, jako by se vznášel příkrov stísněnosti. Připravme se na bitvu. Až se párta objeví, budete mít důvod litovat svých činů. Dana se zachmuril. Přišel k bíšmovi a řekl: O praotče, zdá se, že jsme nalezli pánovce před dovršením jejich vyhnanství. Podmínka zněla, že pokud budou v posledním roce objeveni, vrátí se do vyhnanství. Jeli to skutečně býbacu, budou muset strávit dalších dvanáct let v lese. Měl by pečlivě spočítat čas, o bíšmo aby byly odstraněny všechny pochyby. Duryodhana se rozlédl kolem. V dálce viděl oblaka prachu zvířeného Arjunovým kočárem. Kurovec pevně sevřel svůj luk. Ať k nám přijíždí kdokoliv, Arjuna nebo král Maci, dnes budeme muset bojovat. Proč tedy naši přední muži sedí na svých kočárech zachvácení děsem? Je nás mnoho a zde přijíždí jediný bojovník. Řeč našeho učitele o znameních a neštěstích je nemístná. Naše dohoda se s Sušarmou zněla, že ho podpoříme v bitvě proti Virátovi. Teď musíme náš slib dodržet. Óbíšmo, seřeď naše oddíly do bojového šiku. Bojím se, že dróna podlehl své náklonnosti k nepříteli. Jak nás může vést či chránit ve chvíli nebezpečí? Po Duryodanovi boku se objevil Karna a promluvil tak hlasitě, aby ho slyšeli všichni přední kurovci. Zdá se, že jste všichni při pouhém pohledu na Ardžunu dostali strach. Nevíte, že pro mě není žádným soupeřem? Po dlouhé době v lese mu bude v boji chybět síla. Již brzy v tichosti obdrží tisíce mých šípů, tak jako způsobilý bráhmana přijímá milodary. Zabitím Arjuny splatím svůj dluh vůči Duryodanovi. Dnes uhasím pánduovský oheň, roznícený palivem zbraní a stravující všechny nepřátele. Moje neomilné šípy probodnou pártu, jako hadí vnikající do termitiště. Uvidíte ho ležet na zemi, jako horu porostlou zlatým deštěm. Mocnými oštěpy srazím v opici z jeho praporu a kočár mu roztříštím na kusy. Všichni můžete bojovat po mém boku, nebo chcete-li odejít s kravami. Mohu se Arjunovi postavit sám. Kripa pohlédl na karnu s pohrdáním. O rád hejo. Tvoje zlotřilá mysl neustále touží po válce. Nechápeš věci v závislosti na času, místě a okolnostech. Moudří lidé volí válku jen tehdy, když zklamali již všechny ostatní prostředky a zapříznivých znamení. Jak pro nás může být střetnutí s pártou příznivé? Sám zničil Gandarvy a sám odolal i nebeskému vojsku u Kándavy. Samotný také porazil mocné niváta kavači a kalakani. Bez cizí pomoci a beze strachu unesl Subadru z davu ovců, čímž zbudil hněv neporazitelného balarámy. Poté, co dodržoval v lese celý a získal od bohů všechny jejich božské zbraně, stojí teď před námi. Arjunův kočár se v určité vzdálenosti zastavil. Kurovská armáda se seřadila do tvaru klínu namířeného k němu. Kripa v jejím čele dále hovořil káraje karnu. Ten soptil hněvem a stál na svém kočáře se svým velkým lukem připraveným ke střelbě. Kdo chce sám bojovat s Arjunou, tento nemá v hlavě v pořádku, řekl Kripa, když si natahovala rukavice. Je jako člověk, který chce přeplávat oceán s kamenem přivázaným na krku. O, Karno, vychloubáš se jako pošetilé dítě. Chceš vytrhnout rozuřenému hadovi zuby holými prsty, nebo projít planoucím ohněm s tělem natřeným olejem a oblečen do hedvávných šatů. Párta se bude pohybovat našimi šiky, jako jamaráža se svým žezlem v ruce. Nechce naše vbrnění oděná armáda připraví. Ty, já, Duriodana, Bíšma, Drona a jeho syn, stůjme při sobě. Když se spojí nás šest a naše vojsko nás podpoří, snad budeme mít nějakou naději, ačkoliv i o tom pochybuji. A švatáma přijal se svým kočárem za svého otce. Slyšel Karnovu řeč a také promluvil opovržlivým tónem. Zatím jsme ničeho nedosáhli, Karno. Neodvedli jsme krávy ani neporazili nepřítele. Proč se tedy chvástáš? Velcí hrdinové, dokonce i po mnoha vítězných bitvách a dobytí mnoha království, nevyšknou ani jediné slovo sebe chvály. Sama mlčenlivost je vlastnost skutečně mocných. Oheň hoří tiše a tiše září také slunce. I země nese svoji obrovskou zátěž v podobě pohyblivých a nehybných tvorů beze slova. Mocného a švatámu, jehož vždy rozčilovala Karnova arogance, zvláště rozlobila jeho neúcta vůči drónovi. Stál v kočáři s rukou položenou na svém dlouhém meči a hlasitě Karnu pokáral. Vyjadřoval tak i pocity svého otce který k na zemi by mohl být pišný na to, že získal království díky podvodnému hazardu jako zlotřilý a hříšný Durjodana. Ve kterém osobním souboji si ty nebo on, kdy porazil Arjunu nebo kteréhokoliv z jeho bratru. Ve které bitvě si dobil Indraprastu. Ve kterém střetu si získal draupadí o muži podlých činů, aby si mohl přitáhnout do schromáždění právě když menstruovala a na sobě měla jen jediný kus oděvu. Podtěl si kořen Damaroně, která představuje Kurovskou dynastii. Ardžuna a jeho bratři ti tvoji urážku draupady nikdy neodpustí. A švatáma mrhl pohled na v kočár čekající v dálce. Vzpomněl si na společně strávený čas ve škole svého otce. Ardžuna byl vždy drónovým oblíbencem což ho velmi bolelo, ale o Aržonových bojových schopnostech nebylo pochyb. A Švatáma byl nucen neochotně přiznat, že jeho kvalit nedosahuje. Na zemi nebylo válečníka, který by se dokázal Aržunovi v lukostřelbě vyrovnat. Karnova smělá slova se brzy měla ukázat sotva něčím více, než jen prázdným vychloubáním. A Švatáma se otočil zpět ke Karnovi a pokračoval. Dananjaya nikdy neutíká z boje, ani když proti němu stojí Gandarvové, Rákšasové nebo Asurové. Komu se postaví, ten je odražen stejně jako strom vyvrácený silou Garudových křídel. Kdo by nechválil pártu, který tě předčí odvahou? Jako lučištník nějak nezaostává za Indrou? A v bitvě se vyrovná i samotnému Krišnovi. Varování mého otce bys měl brát vážně. Jeho náklonost k Aržinovi bys mu neměl vyčítat. Neboť moudří říkají, že žák je to též co syn. Potom až vatáma pohlédl na Duryodanu. Opišný bojuj s Aržinou stejným způsobem, jakým si ho porazil v kostkách. Nech tvůj strýc šakony, Nyní ukáže skutečné hrdinství v opravdovém boji. Gándýva nevrhá kostky, ale vypouští planoucí šípy. Tyto hrozivé šípy dokáží roztrhnout hory a proniknout zemí. Pán smrti, bůh větru či bůh ohně za sebou mohou něco zanechat, ale rozuřený Arjuna nikoli. Jestliže chceš, můžeš ho s podporou Nadutého sůtova si vyzvat, ale co se mě týče, v boji s Dananžejou žádný smysl nevidím. Bíšma naslouchal všem proslovům. Byl si jist, že ten, kdo se před nimi objevil, přestrojen za Eunocha i Arjuna. Starý kurovský válečník ho toužil opět obejmout. Je tragické, že musí stát na bojišti proti němu. Kšatriové povinnosti jsou bez pochyby tvrdé a bolestivé. Tento boj je nevyhnutelný. Arjuna se svojí povinnosti bojovníka zcela jistě nevyhne, a kurovci budou muset spojit všechny svoje síly, aby mu dokázali čelit. Jejich hádky je jen oslabí a usnadní Aržunovi vítězství. Bíšma pohlédl k Arjunovu kočáru a řekl, Drónův syn promluvil správně, stejně jako kripa. Karna se vychloubá jen proto, aby nás podnítil ke splnění našich kšatrýských povinností. Žádný moudrý člověk nehledá u svého učitele chyby. Podle mého názoru musíme bojovat. Kdo by nebyl zmaten tváří v tvář nepříteli mocnému a zářícímu jako slunce. Karnova slova nás měla jen povzbudit. A švatámo, odpust mu, čeká nás nebezpečný úkol. Stojí proti nám syn Kuntý a proto není na neschody čas. Moudří prohlašují, že nejhorším ze všech nebezpečí, které armádě hrozí, je rozkol mezi veliteli. A švatáma má pravdu. Měli bychom věnovat drónovu varování pozornost, protože Arjuna je nejlepším ze všech bojovníků. Duryodana sepěl ruce a řekl Drónovi. O, učiteli, prosím odpust nám naše pochybnosti. Buďme svorní, sily potěšen je možné dosáhnout čehokoliv. Drona stál na svém kučáře a zářil ve svém leském brnění. Bíšmova slova mě uklidnila. otec promluvil správně. Měli bychom se pečlivě sešikovat a chránit Duryodanu. Jsem přesvědčen, že je to Arjuna a nemyslím si, že se spokojí s pouhým získáním vyrátových krav. Jsem si také jist, že by se neukázal před koncem svého vyhnanství. O, Bíšmo, řekni nám svůj názor. Bíšma čas již vypočítal. Stejně jako Durjodana, i on pečlivě uvažoval o zprávách hastinápurských zvědů, a dospěl k závěru, že pándovci jsou s velkou pravděpodobností ve vyrátě. Když se díval na v kočár, s očí mu vyhrkly slzy. Synové kuntý nejsou chamtiví a nikdy neudělají nic v rozporu s cností, prohlásil. Všichni jsou vznešení. Jelikož v jejich čele stojí judištere, není pochyb o tom, že dodrží slovo. Nepřeji si získat království nečestnými prostředky. Kdyby tomu tak nebylo, proč by neprojevili svoji odvahu už během hazardní hry? Pánovci by spíše zvolili smrt, než aby se uchýlili ke lži. Podle mého výpočtu doba jejich vyhnanství skončila. Z toho vyvozuji, že brzy opět spatříme všech pět bratrů. Pokud jim Duryodana nevrátí jejich království, pak se naše setkání odehraje na bojišti. Duryodana doutnal hněvem jako olejem živený oheň. Vypadal, že každou chvíli vzplane. Upřel své tmavé oči na bí a promluvil tichým hlasem. Pánovské království nevrátím. O praostče, učení všechny přípravy k bitvě, prosím. Bíšma byl vážný. Měli bychom jednat opatrně. Ještě jsem neviděl žádnou bitvu. V níž by jedna strana měla vítězství jisté. A jedna strana je navíc vždy poražena. Teď stojíme tváří v tvář Vidžajovi. Proto navrhuji o králi, aby se s polovinou armády vzdálil. Vezmi sebou krávy, a já s ostatními kurovskými vůdci zůstanu zde, abychom Arjunu odrazili. Duryodhana souhlasil. Zanechal pod bíšmovým velením polovinu armády a s druhou se vydal pryč. Krávy hnal před sebou. Kolem Bíšmy se shlukli dróna, kripa, karna a švatáma. Bíšma jim přikázal, aby před bitvou zaujali různé pozice. Když se do nich přesouvali, spatřili blížící se Arjunův kočár. Když dróna slyšel zvuk podobný burácení hromu, jak Arjuna rozechvíval svoji tětivu, řekl. Není pochyb, že je to gándýva. Žádný jiný luk nevydává takový zvuk. Všimněte si pozorněji praporu na kočáru. Uvidíte na něm nebeskou opici, která vydává hrozivý řev. Buďte si jisti, že proti nám stojí Arjuna. Během dronova proslovu z nebe spadly dva šípy a snesly se na kočár k jeho nohám. Ostatní šípy dopadly na bížmův a v kočár. Párta po dlouhé době opět vidí starší svého rodu a vzdává jim úctu, řekl drona a zdvihl ruce směrem k Arjunovi v žehnajícím gestu. Pándův syn na bojišti září jako dobře udržovaný obětní oheň. Stůjte pevně, nebo ti ho příští šípy již úctu vyjadřovat nebudou.